Rugăciunea a zecea, în Duh și în adevăr, Doamne, Duh al tăriei și al sfatului, te iubim, te slăvim și te rugăm. ne trăirea cuvântului, fericiți cei blândi, ca aceia vor moșteni pământul împărăției. Împlinește pentru noi făgăduința Domnului, că ne va da putere să trecem peste șerp. Și peste scorfii, peste frig și foc, peste sete și foame, peste miros și viel, ca semn că porțile iadului le-am birit, Că toate cursele, viclăniile, vrăjile, farmecele, amăgirile, săgețile, smintelele, demonilor, le-ai sfărămat, le-ai anugat și le-ai risipit că mărgăritarul, cel de mare preț al cuvântului lui Dumnezeu, l-am agonisit, pentru că harul prorocii ne-l-ai dăruit. De războire și uneltirile demonilor neferit, sfânta sovornicească și apostolească biserica ai unit, pacea ta în inim, minți și lume ai sădit. în războiul gândurilor ne-ai și ocrotit Soarele tău pe cerul sufletelor noastre s-a iubit, în candela inimii noastre raza ta s-a mulțit. Rugăciunea-mi duc și-n adevăr, ca un rug al rugăciunii, în noi ai aprins și ne-a sfințit.